Hej och välkomna till Gaffs podcast. Torbjörn här igen. Vi befinner oss denna gång på en magnifik anläggning som heter Huxhargård där golfträffen precis har avslutats. Med mig idag i stolen bredvid sitter inte bara VD:n och klubbchefen för Ringnes utan även den nya Club Manager of the Year, Göran Tyssing välkommen. Tack så mycket. Tack tack. Precis avnjutit en sista lunch efter tre dagar på Hoxherrgård. Vad är känslan om det här, den här konferensanläggningen, golfklubben och ja, gud vet vad allt de har? Ja, jag tycker det är jätteläckigt här på HOK och De här dagarna har varit fantastiska på alla sätt och vis. Både utbildningsmässigt, nätverkande och inte minst att man har turen att få den här utnämningen. Ja, tur kan vi väl diskutera möjligtvis, men jag tänkte vi bara så här, Göran, vem, vem, vem är han? Vem är Göran Thyssing? Oj, jag är <laughs> 45 46-årig eh, vd för Ringernas golfklubb, tidigare teaching pro, sen någon gång i slutet på 80-talet. Så jag har alltid levt, jobbat och andats golf, det har alltid varit mitt. Stora intresse och passion här i livet. Var du redan när du var liten, alltså? Var familjen engagerad inom golfen? Och... Ja, det var faktiskt. Det var jag och min mor. Jag bodde hos min mor. Eh, och eh, Nybro golfklubb där jag växte upp, den byggdes i mitten på 70-talet. Så min golfkarriär började med att plocka ris och, och bränna ris och var där. Och det, man, man var med och byggde golfbanan. Det var en fantastisk upplevelse tycker jag. Ja kul att träffa nu då, det var Johan Lerbacka som ja. rätt nybliven klubbchef på Nybro som var också här under dagarna Ja precis, jo, jag Aha. har hängt där och fått lite flashbacks från <skratt> ungdomen, fantastiskt Ja, var det andra idrotter som också drog det då eller var det? Ja jag har hållit på med lite allt möjligt annat, Så att, men det har alltid varit, de har varit andra idrotter Det har alltid varit för att bli lite fysiskt starkare till golfen eller bli lite smidigare eller någonting och så det har alltid varit golfen som har varit pensionen även om jag har hållit på med mycket annat. Och när, jag tänkte säga, du, du har ju inte bara varit på Ringarnäs utan du har även varit på andra ställen tidigare. Berätta, hur, hur, ja. hur hamnade du på Västkusten? Ja, det började egentligen med att jag var assistent på Karlsson en gång i tiden. Jaha. Väldigt kort tid, det var en sommar för sen skulle jag läsa ekonomi i Lund. Och som var pro på, på Karlsson. Han flyttade sen ner till Örestad. Så när jag pluggade i Lund så kom man och knackade på dörren och sa ska, ska inte du hjälpa mig igen? Och så var det att jag inlurade golfen igen får man säga Och när studierna var klara då kände jag liksom att Okej, okay, jag borde kanske jobba med ekonomi med golfen roliga Så att jag fortsatte med det och var då pro-assistent i Örestad pro i Nybro, pro augusta. Och så var det ingen är jag Många tyckte nog att jag var en idiot som lämnade Ågerstad och Stockholm för Halmstad och Vingernäs, men alltid velat till Västkusten till och Halmstad specifikt. Så 98 flyttade dit, på den vägen är det. Mm. Spännande. Äh, under här du har varit tränare hela tiden, du testar på en spelkarriär också någonting eller? Nej, det vågar jag knappt säga. Jag <laughs> vet inte vilka som lyssnar. <laughs> Nej, jag var väl en sån som betalade startavgiften på SGT, hette det på den tiden. Men det var väl några klarade katter, men mer var det inte. Så att jag var en hangaround där. Jag hade det där trevligt, men tog det aldrig så allvarligt. Jag satsade ändå. Jag skulle ju ändå bli ekonom, tänkte jag. Så att jag var, det var väl en halvjärta där insats där. All right. Och så kom du till ringen, här, som sagt, 1998. Mm. Och jag äh, jobbade som pro. 298 mm. fram till 2006 När vi förvärvade Jag och fem andra Köpte den redan då privata golfbanan Men vi bytte ägare helt enkelt Hur går det till egentligen Man sätter sig ner över en öl och säger Ska vi köpa banan alltså det, det, det känns som en rätt, stor, det är ett rätt stort beslut det var faktiskt precis så, det var kanske inte öl i glaset Nej, men... Jag ska inte gå igenom vad det var Men jag kontaktade två kompisar som hade finansiella muskler Och kunna köpa det här Och presentera en affärsidé Och en affärsplan och de, Det där låter jättetrevligt, sa de Vi köper det Sen tog det två år att förvärva det Men det var mer för att inte säljarna ville sälja Och när vi väl var framme vi vid köptillfället, tillfället, ja, jag hade fler blandats in i budstriden och då, så då går vi tillsammans istället och köper den så vi blev sex stycken istället för tre Så entreprenörsandan har alltid regat väldigt nära? Ja jag, ja det har det jag, jag ser inte egentligen mig själv som en riktig entreprenör men det har alltid blivit så, så troligtvis finns väl den ordan där, jag har aldrig varit anställd jag har alltid varit egen när jag var pro och alltid drivit egna företag och Ja ni inte haft syftet att göra det egentligen känner du utan... Nej jag tror det är mer att jag har velat Jag har haft en ska säga, Ett driv Eller velat göra något Ibland har det varit business och ibland har det varit golf Och jag tyckte det här är så jävla kul Så att det är min idé Och då är det svårt att gå till en arbetsgivare Och förverkliga sin idé Så att Om det är att vara entreprenör så är jag väl entreprenör mm. Ja det är det ju Och framförallt den här att komma med en affärsplan Och som du säger, hitta finansiell styrka. Då, då måste man ju vara duktig också på att presentera sina idéer. Inte bara leverera dem. Ja, och ja, precis. Ja, det, det har jag väl kanske varit. Och sen så har det varit det här ja, genuina intresset. Och kan man då blanda det med lite ekonomi som man kan klä i siffror och förklara det för andra som är kanske inte lika intresserade av golfen som en annan, men ser att jag har det. Det finns ju en, en ekonomisk potential också då mm. kan man få målen att flyta samman. Och... Men hur, hur väcktes tanken där under början på 2000-talet? För att du var Pro 98 och så... Någon gång där måste ju då tanken ha väckts att... Du, du såg att det här, det här skulle jag vilja göra och ta hand om alltihopa. Det är ja. ändå en rätt, stor, det är en rätt stor skillnad. Ja, eh, jag, jag tror alltid jag har velat... Eh, ha en egen golfbana, det är nog varit drömmen om man var ekonomiskt oberoende vad skulle man göra, då hade jag velat ha det jag till och med jag gick en STU-kurs som heter inom PGA specialtränarutbildning elitträning och coaching det här var innan jag blev på på augusti, så det är nog mitten av 90-talet och då fick jag frågan på den kursen vad skulle du göra om du var ekonomiskt oberoende och då var det bland annat att jag skulle ha en golfbana och det har jag nu, men jag är inte ekonomiskt dobo <laughs> nu. Men ett del är i alla fall att jag har en golfbana, eller delar av en golfbana. Vad, vad skulle vara igenkännande på den golfbanan? För jag ser ju framför mig en person som har en vision, som har ett mål, som har ett driv. Vad, vad, vad skulle vara? Varför skulle du få folk till just den golfbanan? Ja, det sjuka är, jag kom faktiskt ihåg för det var Pia Nilsson som gav oss den här uppgiften. Och vi skulle göra om vi var ekonomiskt oberoende. Jag kommer ihåg vad jag svarade eller vad jag skrev. Jag ville till och med ha en i varje världsdel- av någon konstig anledning med hybris, Men jag ville ta mina vänner dit. Jag ville ha det som en private club. och Där skulle jag vilja ha mina vänner. Vi skulle kunna umgås. Inte att den ska vara stängd för alla- men jag skulle ha möjligheten att ta dit mina vänner- och bjuda på det jag tycker är roligast i livet. Och ska man då komma så nära som möjligt- den visionen så är det ju att att skapa en atmosfär och en en klubbkänsla på en klubb så alla vill vara med där. så det spelar det ingen roll om det är 200 eller 2000 men just atmosfären det, en del av det är ju hur golfhålen ser ut men det är inte allt, utan det är allt runt omkring både mjuka och hårda värden det är det jag det är liksom det jag brinner för nu kommer vi ju nästan lite osökt in, jag, jag väljer att hoppa till att i eh, går kväll så fick du en utmärkelse som då heter Club Manager of the Year som är inne på sitt andra år, första året så blev Annika Lundström på Örebro City Golf and Country Club eh, utsedd till årets Club Manager och eh, vi såg fem kandidater där ni alla representerar olika saker och alla har gjort ett fantastiskt jobb Det var jättekul att få se allihopa igår kväll När vi fick upp allihopa Och, och se vilken kompetens vi har inom golfen mm. Men Om vi då vrider det till nu då, Nu vann du priset mm. Vad är det som du tror eh, Avgjorde till din fördel? Ja, jag, Det måste jag säga Det vet jag inte riktigt Men vad jag hoppas <laughs> avgjorde Det är att eh, Att att jag verkligen har hjärta för det här Och sen så kläder det lite ekonomi Men det är alltid Det är kärleken till golfen Och det är övertygelsen om att så här ska det vara Att man brinner för det verkligen Och att man får Att lyckats tycker jag Riktigt bra med att skapa En bana, en klubb En anläggning där alla trivs Höghandikappar Låghandikappar, icke-golfare Till och med, golfare och eh, det hoppas jag att det är det som har eh, vägt över. Sen att investeringar och beslut har varit lyckosamma och, och funkat ekonomiskt. Det är ju egentligen produkten av att folk, det vill säga marknaden, gillar det man gör. Och då brukar det bli bra ekonomi i slutet. Är det tvärtom, om de inte gillar det, då är det väldigt svårt att få ekonomi i det. Och där har vi ju då några va, va, några nyckelvärden och sånt för, från förra året då, hos Ringnas Vad va, va har hänt? Eh, nu hänger jag inte med. Ska nej, jag klä ja. dig i siffror? Nej, ja, ja, nej, vi behöver inte sitta nej. och prata siffror. Nej. Jag tänkte mer bara nu när vi har möjligheten här och, att ja. och sitta och konversera så känner jag att... Ja, vi vet ju till exempel, det har ju kommit in ett fantastiskt hotell ja. som jag själv har haft förmånen och få bo i en natt. Och jag hoppas alla får det på det sättet och det finns ju säkert flera saker, jag vet ju själv naturligtvis men jag låter ju dig svara jag, ja. jag, jag tänker mer ja, eh, vad vi har gjort eh, i förra året då var det ju, den stora grejen var ju verkligen hotellet mm. det, är ju, det var ju en, en rätt, rätt stor investering och ett rätt stort projekt, om man inte ens har byggt ett hus innan så är det rätt jobbigt att bygga ett hotell, det kan jag ju säga mm. <laughs> och, och samtidigt då bygga ut receptionen och nästan dubbla storleken på shoppen samtidigt som vi bygger ut restaurangen och bygger, bygger utedäcket. Så att det var, det var rätt stora investeringar och alla till förmån för medlemmarna. Även självklart färre. gästerna, det är uppenbart om man bygger ett hotell, att det är gäster man vill ha. Men det som jag tycker är så fantastiskt roligt, det är att inte en medlem har opponerat sig mot hotellet. Utan många har kommit fram och sagt Gud vad kul och var stolta vi är. Och det är ju ett säljarbete, information och förtroende som medlemmarna har för oss nu. Vi kommer inte att göra någonting som trampar dem på tårna utan vi gör någonting tillsammans hela tiden. Det här med att alla ska triva sig, ett ledord liksom. Mm. Jag vet ju att... Eh... Ni jobbar ju mycket med medlemsaktiviteter och med sponsorsaktiviteter mm. Det är ju rätt kul att få höra om, om de exemplen Så alltså, du kan väl få, du kan väl gärna få berätta Jag... Ja, om vi, om vi börjar med sponsorerna mm. Jag väljer att kalla dem internt i alla fall för våra VIP-kunder Medlemmarna är våra stamkunder Och Grymfjesterna är våra spontankunder Och det är viktigt att inte vända på det där utan har vi en vip så är det verkligen en vip eller en stamkund så är vi också väldigt rädda om det sen är det trevligt att få in spontankund men det är de andra två kategorierna som är oss trogna hela tiden eller trognast och en spontankund kan ju bli en stamkund och stamkund kan bli vip och så vidare då. helt riktigt, men... ja. ja och det är ju då det finns ju vissa spontankunder som man kanske skulle kalla stamkunder för de återkommande ja, det. men det är ju alltså deras lojalitet och tycker till oss Måste på något sätt värderas Man får inte vara så kortsiktig Eller jag vill inte vara så kortsiktig Så kommer det någon med peng i handen Och vill spela Greenfield Så får de gå framför medlemmarna Eller gå framför sponsorn För jag kan få deras pengar just nu Men det är inte det det handlar om Utan det är långsiktighet, det bygga förtroende Det bygga värden där folk trivs Och då måste man liksom ha En, en ömsesidig förståelse För vad det är som gäller och just sponsorerna var, tyckte jag, ekonomiskt väldigt självklart att satsa på. Vi hade 32 sådana när vi tog över. Vi satte ett mål på att nå 60, vilket vi snabbt nådde. Och jag var jätteglad och började pusta ut. Och då säger en av mina kompanjoner, då kör vi till 100 då, och så sätter vi tak där jag suckade och tänkte att han förstår inte mycket om den här branschen men något år senare så hade vi hundra och då sa vi, vi, vi tar bort det där taket det är bara löjligt, vi ska inte vara snobbiga på något sätt och stänga ut det någon och nu har vi en, ja, drygt 120 och alla sponsorerna blir självklart bara glada för, för varje ny som kommer till det är en ny potentiell kund för de samarbetspartner aktiviteterna blir roligare när det stora fester och, och vi vi investerar verkligen mycket i våra sponsorer. Vi, har, vi, har ett, vi, vi ger tillbaka mycket till dem så kan jag säga. Mycket värde för pengarna. Ja. Och nu är det sista två åren, i början hade vi upp, uppsökande verksamhet självklart för att få tag i dem. Mm. Men de sista tre åren så har vi inte ringt upp en enda, ett enda företag eller besökt dem. Utan nu kommer de för att de har fått höra av sina leverantörer eller sina kunder eller vad det är i det här nätverket ska de vara med. Och det är en jävla kick måste jag säga. Ja det förstår jag. Emot och där har jag också hört ryktas om någonting att det händer någon gång per år. Att de får komma hem till dig dessutom. Ja, jag visste inte att du kände till <laughs> precis det brukar, Min hustru brukar få reda på det några dagar innan. Så det, nu i år vet hon om det, tack och lov. Uff, jag har kommit ihåg att säga det. Förra året var det lite svettigt för då sa jag det två dagar innan. Så att då erbjuder sig några av sponsorfruarna att ställa upp och städa och hjälpa till hemma så det... <laughs> Ja det är kanske inte alltid lika taxa Tack så ärlig, men... Ja det är klantigt av mig men det, rätt, det blir en mm. rätt skön attityd då va? Det blir eh, atmosfären, alla Alla känner sig hemma och det är liksom, man, man vet inte om företaget omsätter 500 miljoner eller 500 000 Det, det spelar ingen roll. Nej precis Ja, vi sitter i den härliga slottsmiljön man har lite skönt sår i bakgrunden det är mycket aktiviteter som pågår samtidigt men mm. vi, vi ehm, och du var sponsorerna, ja. och så kommer vi till medlemmarna Ja, medlemmarna då gjorde vi så här när vi tog över att vi höjde årsavgiften ett antal hundra inte så mycket men jag för mig det var 390 kronor över den stipulerade höjningen som ändå skulle vara. och för det så gav vi dem fria ranchbollar Fria lektioner en dag i månaden. Ett Två stycken fester bjuder vi dem på. Som är helt gratis. En sommarfest där vi har haft ändå upp till 750 deltagare. Tar vi nota. Och sen har vi en höstfest där det brukar komma 400 ungefär. Och sen har vi rabatt i shoppen och ja, lite andra roliga grejer. Allt det här och lite utbyte med andra klubbar och sånt. Och allt det här är liksom så här skulle jag vilja ha det i en golfklubb jag var med i själv. Mycket av de här värdena det... Det ska vara värt något att vara med i klubben Inte bara spela golf Utan det är en golfklubb, inte en golfbana Och då hade jag det svettigt Första året Då hade vi nog en 300 som gick ur eller någonting. Och var inte beredda Att betala den här höjningen Men sen dess har det strömmat till Mycket mer än vad som har gått ur Och inte nog med att det är balans I ekonomin Och gått flöde in Med kapital Utan det är också så att vi bytte ju de här som var lite gnälliga och missnöjda. Mot nya som har samma värderingar som oss. Så klubben blir ju homogen. Alla, ja, alla, men de flesta i alla fall trivs ju där. Och pratar väl om det. Till skillnad från om man har fortsatt i gamla julspår. Då har det varit en 10% som hade gnällt hela tiden. Men det känner jag inte att det finns längre. Spännande. Ja, det var det 750 personer 750 medlemmar mm. På fest samtidigt mm, Det måste det krävas en rätt stor logistik ja, Det är inte den festen vi har hemma hos mig <laughs> Älskling, om två dagar Så kommer det 750 personer på middag Ja, ja. Nej. ja det, var, det var häftigt Men det var ju för sig Jag ska vara ärlig och säga att det brukar vara 500 Men nu slog vi ihop Medlemsfesten och invigningen av hotellet Så då ja. blev det 250 till mm. Men vi brukar ha 500 och det löser sig, tack och lov, så har det inte regnat än på de här julifesten. Men gör det, det då blir det jobbigt. Då blir det, mer, då blir det mer party, för då är det liksom är det hela klubbhuset som är fyllt och mer än så. Du får vi fylla hotellrummen också, men ja. Ja, alltså vi brukar ha, vi har ju matservering i lite tält och sånt utanför klubbhuset. Sen har vi dans inne i klubbhuset, och sen så är det mingel och ja, det är förbaskat trevligt. Mm så blir inte för dyrt då, jag bara tänker igen att folk som känner, men då bjuda på ingenting är ju gratis Nej men, Nej, men det är gungor och karusen ja. Vi tycker att eh, vi får igen det på något sätt mm. Goodwill eller Ja, att de en form av marknadsföring då egentligen. Ja, det är det ju, vi får ju, vi, får ju nya, vi får ju nya medlemmar hela tiden och vi annonserar ju inte om det, utan då får vi de som har kommit dit av en ja, de har, de har hört hur trevligt det är. Eller, ja, eller, så att Ni hade inte 500 det? på första festen? Nej, ah, men vi hade nog fyra då, faktiskt. Hur lyckas ni med det? Gratis. Ja. ja, men det gör ju andra också. Jag erbjuder liksom, ja. det ena ja, andra tjänster ja. som. Men jag bara ja. försöker hitta om du hade någon nyckel. eller bara... Nej, det är väl... Bjud in på, till rätt tid, till rätt ja, folk. och det var lite timing ja. Och sen så var de kanske lite nyfikna på oss och... Och mina kompanjoner är härliga människor är glada Och roliga festpriser som kanske I sig drar ett gäng då Så att, nej, nej, jag vet inte det, mm. det, det har funkat bra Det är det minsta bekymret att fixa folk till festen Ja, ja. ja det är Som sagt, det blir nog många Lite avundsjuka på på det sättet Men samtidigt så blir man ju glad för mm. Jag vi fortsätter att prata om medlemmar Så vet jag även att ni har haft Spännande saker på, på gång med knattar Mm Ja, vi har sedan ett antal år tillbaka jag vet inte om det är tre eller fyra år nu. Eh, vi delar ut ett helt nytt startpaket eller knattesätt till alla knattar som kommer att träna hos oss mm. och det är inte begagnat heller utan de begagnade vi får, vi får in de säljer vi på Norea utan det är alltid nya sätt som knattarna får och de känner sån otrolig stolthet och det är stört skönt att se när det är en 30-40-knatta. Alla får samma bäga. Det finns inte en chans att de tar rätt bäg med sig hem. Så träning nummer två, då har de ju nallar hängande eller svenska flaggor och skrivit namn på det. Och de är så stolta. Det är jättehäftigt. Och vi har... Ja, det, är... det har ju kostat en hel del, Det har det ju. men det är värt, värt varenda krona. Så det är... det är jätteläckert. Och sen sänder vi signalen till deras föräldrar. Att det är verkligen low barriers to enter. Mm. Kom in hit, betala en liten knatteavgift den här träningen på ett antal hundralappar. Du får en utrustning för 1500 spänn eller vad den kan vara värd. Vill inte ditt barn spela golf nästa säsong så bara lämna tillbaka det. Vill de fortsätta spela och de blir medlemmar får de behålla vägen och upp till åtta års ålder så har vi också gratis medlemskap, så det är inte så att vi lurar in dem att betala en årsavgift, utan tycker de här är kul, de har sina egna klubber som de vårdar och är ömt och det är klart de ska ha ett medlemskap och då kommer nästa grej, då har de en medlemsbricka det är ju, ja, det är liksom två divisioner om du har fått klubber eller om du har fått klubber med bricka då, då har du ah. nästa steg så då vi, på ett skönt sätt tycker jag stimulerat dem till att okej, okay, börja träna Träna så att du blir så bra så du kan spela Och så blir du med Och sen är de igång Och sen någon gång där längre fram Ja då får vi en årsavgift av dem mm. Och förhoppningsvis föräldrar också som börjar spela Ja men precis Härligt Hur var det För att hoppa tillbaka egentligen till Lite Club Manager of the Year Hur var det att 2006, nästan, jag ska inte säga bli inslängd men att gå från att vara verkligen egen egen egen under alla år och sen helt plötsligt bli chef över en hel anläggning. Ja, eh, jag tyckte det var fantastiskt stimulerande och fantastiskt frustrerande Emellanåt mm. Jag var van vid att, eller alltid jobbat med egna idéer. Och. Eh, har ju sällan haft mer än två, tre anställda. Mm. Så att det har varit tajt organisation och man har gjort precis det man tycker. Det har ibland kunnat vara frustrerande. Men samtidigt har varit stimulerande för mina kompanjoner. Fyra av dem är i 60-årsåldern och framgångsrika i det de har gjort. Och det har varit otroligt stimulerande att höra på deras input och idéer och sånt där. Även om de inte alltid är om man vill höra så är det stimulerande och ventilera grej. men samtidigt frustrerande att ibland kan köra fast mm. likadant med chefskapet att, att nu ha rätt så stor personal som man ska hantera och kanske jag som person är lite mer marknadsorienterad och springer ibland lite för fort och det, det är mitt nästa mål det är att bli bättre ledare Ja det är intressant för vi hade ju en föreläsning Om just den här skillnaden ibland Mellan chefskap och ledarskap mm. Vi är ju från idrottsvärlden Och då är ju ledarskapet något väldigt naturligt mm. medan chefskapet Inte alltid har ingått Nej. För det är inte så alltid klara beslut och riktlinjer Men däremot kan man tycka som tränare ibland Så är det otroligt enkelt för då ska man ju bara bestämma allting Men när man är chef då är det ju en helt annan sak Med, med allt från Teambuilding till ja, nu, Vad man nu lägger in i det begreppet eh, men du, du, jag menar, du, du, det är väl en, en självklarhet jag, jag ser inte framför mig att en Club Manager of Year kan vara ensam på sin post Nej, Nästa nej, inte. nej. jag har fantastiskt så. duktiga Medarbetare det är, Som jag sa igår, därför är därför jag, tror jag Fick priset, eller i alla fall Club Manager skämdes jag nästan lite För jag tycker inte jag är så Bra som manager, kanske lite mer Golfentreprenör Eller vad vi ska kalla det Och eh, Den här biten ska jag verkligen verkligen ta tag i nu känner jag och, och förbättra. men jag har ursäktat mig lite mot min personal när jag tycker att det behövs och säger att jag tror att vi alla mår bättre i en klubb som hela tiden växer och som hela tiden kan expandera, investera och må ekonomiskt bra och sen har ni en halvtokig chef än att ni har en väldigt bra chef och klubben går sämre och sämre ekonomiskt det är lättare att rätta till mig än att rätta till ekonomin. Och det är som sagt det är mitt nästa projekt att rätta till mig lite på den biten. Det, ja, det låter väldigt intressant även det. Eh, när man då kommer in, som du sa, klubben må bra och så vidare. Det är en väldigt eh, expansiv region, Halmsta. Men det finns också väldigt mycket golfbanor. Ja, här är ju. Hur har ni hittat er plats där? För det, det går ju väldigt bra för er som sagt. Och du, du pratar mycket om din egna värdering och tankar och vad som har gått. Men du måste ju fortfarande ha en, förhoppningsvis, ett rätt bra läge. Du måste ju ha din målgrupp och så vidare. Hur, hur ser du på Halmstadregionen där? Halmstad tycker jag har fantastiskt mycket att ge när det både vanlig turism och framförallt golfturism. Det är ju... Mm. Jag tycker den är outnyttjad eller inte, nu, un, inte utnyttjad till, till fullo. Så att det är ju en otrolig potential att vara där vi är. Vi är omringade av golfklubbar. Mm. Tyllesand i söder, Havedal i norr, Holm i öster. Nu har vi bara havet i väster Så vi är inringade och tätt in till oss ligger golfarenan 20-30 meter från oss. Så i Incoming tourism är ju en jättepotential Att vara mitt i navet där vi är Och ett hotell också Men när vi väl köpte det Så var vi ju lite väl tokiga För då var vi, väl, då hade vi sämsta läget Bebyggelsen ligger runt omkring oss Och där finns en golfbana i söder Det finns en i öster, det finns en i norr Hur ska vi kunna rekrytera folk? Så det var ju egentligen inte på pappret sådär jättesmart då men som sagt, en övertygelse och en tro att det går, då, då kan det gå också. Och just nu har du fått ett, en bekräftelse på det i form av ökad ekonomi och ökad antal medlemmar och mm. en bana på ständig utveckling. Ja, ja det är jättekul, verkligen. Mm. Är det något mer du vill tillägga? Någon, någon medskick till <här> dina kollegor eller något, något andra? Eh, Visdomsord Som du har lärt dig under de här Nu nästan sju år Som vd-klubbchef Ja, jag tror eh, Jag vet inte om är så vis visa, men vad, vad jag har kommit till insikt med Mer och mer Det är att eh, Jag personligen Och jag tror det gäller rätt så många Måste jobba med det man brinner för Stundtals jobbar jag med andra grejer när jag känner det blir inte så bra Utan man ska syssla med det. Man verkligen tror på det man verkligen brinner för. Det skulle vara mitt tips till kollegiet så för Och inte jobba för mycket då, eller är <laughs> Ja, det är jag nog ett dåligt exempel. På, Men se till, man kan säga, det är ju en stor framgångsfaktor. Min hustru och mina barn. Att de står ut med att jag jobbar som jag gör. Det är för jag jobbar ganska mycket. Och tack och lov har jag ju kompisar Som är lika tokiga Så att det ser ju tämligen normalt ut I vårt umgänge Men att man har dem och gör klart Hemma att det är okej okay, Det tror jag är en viktig bit Har jag inte haft den stöttningen hemma Och fått det okej okay, Då har jag inte lyckats det kan jag säga Då skickar vi en hyllning Även till, till fru och barn Tycker jag I, i, i, all, sin, i all sin ära Ja då Tackar jag så mycket Göran för en trevlig pratstund Som Tack alltid Och tittar ut över En liten sjö utanför Hoxhärgård Och ser faktiskt fram emot En skön liten biltur Hemåt under eftermiddagen Efter vi har ätit vår lunch Så Ni får jättegärna återkomma Vi kommer tillbaka med fler intervjuer På vår podcast Ha en härlig dag